o qərarını tutub buyurur. Və qadri kum qadri kəm yənbəri an musalli və sətra. Am xarrəh minullah yəni Resul sallallahu namazına keçir. Və buyurur ki qiyamə salallahu əleyhi namaz qılanın sətrə asından nə qədə olmalıdır? Sütləni və namazı, yəni məsafəsi nəqədə olmaq. Və burada Raximullah səhli növayətini gətirib. Deyil ki, Peyyamber s. Allah-ı səhəmələ arasında bir palaza yer var idi. Bir qoyun, keçən qədər yer. Məsafə. Və bu göstərir ki, sütlə lazımdır, çox yaxşıq olsun. Laf yaxın. Və həmçinin də laf uzarqı lazım deyil. Əlbəttə lazımdır ki, bura orta olsun. Bu ortada bir bute minşaudir. Bir qozunun, qoyunun e, keçən qədər yerə, yəni qoymaq, yol qoymaq ona qədər. Və bu göstərir ki, yəni çox aralıq yama lazım deyil, çox da yaxın tutub sıx olmaq lazım deyil. Sonra rahimehullah Burada buyurur ki, bəra sala ilə harbə, bəra sala elələ ənəzə. Baxmaq, Buxari hər əvələn ənəzəni ayırır, kişi üçün də ayırıcır, qoyub, lakin çox alimlər, bunların ikisində biridir. Yəni, burda Rəxəmətullah, burda Məli Abdullah ibn Abbasım və Əvvə Cüheyfanin qeyrinə əkilatında deyir ki, ənəsi bilməni ki, və Peyyambar sallallahu aleyhi ve Yəni, ənəzənə namaz qılardır. Yəni, burada söhbət gedir, sütrə nəqədə hündür olmalıdır. Həmsə mənim baxmaq lazımdır, indi yəni divardırsa bu qorxusu yoxdur, amma birdən aralı santivardan sütrə ehtiyac var. Onda sütrə nəqədə olmalıdır. Və burada sütrə biraz bəyənilir ki, biraz geniş olsun, hətlə görünsün. Sütrə nə üçün qoyulur? Ki qabağıda kesənlər müşətə qoramasınlar və bəninə küsitlərə yani geniş olsun, enni və həsə olmasa, bir dilsəyə də hündürürəyə olsun. Bir dilsəyə, sebeb nedir? Görsünlər, və bu həməd-i iqbalinlər müstəhəddir. Fəqət yani, həmbəllər deyilə, ay şəkilində olsun, ay, yani, ay, yumruq olsun ki qıraqlığa batılsın. On gələ, bəzi olanda Xaliç təvlətlərində görsem, Sütürə qoyurlar, yumru dağa şəkilində, həmbəli məsələdir. Amma belə isə məqsəd olur ki, hündür olsun biraz və elini ki, görürsün. Aydınlığı, elini ilə heç donmaz Ondan biraz qoyaqsəksin. Amma birdən görsün ki, bir yerdə qilsən, görsün, heç nə yoxdir. Yəni, bir şey qoya bilərsən, səni, evet, bir <gülüyor> Allah zabaşı görsün ki, bir şey yoxdur, pəncərəmə sən qoy gənəm, bildirginə ki, sütrədir. Ayrımda qoy görsünlə, bən sənə əqdiyyat Və sonra o da, ə, Məkkədə sökülənə necə qoyarq, Rasul Səlləri? Bunlar qalsın, inşallah gənəm də sənəmizə